«Зачекайте!» – сказала я, потираючи скроні долонями, аби угамувати думки, котрі стрибали у голові, мов шалені коники. «Я нічого не знаю, лише здогадуюсь. Я ж не винна, що на усі питання ти відповідаєш так». Дівчинка замислилась. Це був аргумент. «Можна ще одне запитання?» Діти поважно кивнули. «Який зараз рік?» Хлопчик взяв дівчинку за руку і відтягнув від мене на пару кроків. Певно, я їх налякала. Я як знову щось зашепотів дівчинці на вухо. Вона відмахнулася, вирвала руку, підійшла до мене і сказала «Тисяча дев'ятсот вісімдесятий! Помітивши мою реакцію, роззявлений рот, вирічені очі, божевільна посмішка, дівчинка зробила ще один крок і, аби підбадьорити мене, тихо сказала, «Ви дуже красива, приходьте ще!» Потім повернулася і побігла додому. За нею побіг і хлопчик. Ніч з 2 на 3 червня я сиділа на кухні у темряві і дивилася на місяць, як багато років тому. Тільки тоді я лежала у своїй спальні із паперовими шпалерами у дрібну квіточку. Зараз такі шпалери не приліпили б і в провінційній їдальні. Згадала свою мрію побачити, куди вранці ховається місяць, чи є в нього хатка, де він відпочиває, коли настає день. Подумала про ту дівчинку, можливо, вона лежить в тій самій спальні і так само дивиться на місяць. Чи не лежить, і не дивиться, а існує лише у моїй хворій уяві? Я зачинила двері кухні, щоб не турбувати Мирослава, і увімкнула ноутбук. Він заблимав, освітлюючи стіл тьмяним синім відблиском. Посиділа втупившись в екран як завдати пошук того, про що хотіла дізнатися машина часу набрала у рамочці ці ті слова і на екран одразу вистрибнули фотографії макаревича та різні статті про улюблену вокально-інструментальну групу моєї юності подумавши написала у віконці пошуку інше подорожі в минуле ж купа посилань. Відомий ізраїльський професор Амос Орі створив математичну модель, що підтверджує можливість подорожі в часі. Світова наука має усі необхідні теоретичні знання для того, щоб з повним правом стверджувати подорож у часі можлива. А, ага. це ніби те, що треба. Пробігла очима далі. В основі роботи Орі лежить зроблений у 1949 році висновок колеги знаменитого Альберта Ейнштейна Курта Геделя про те, що теорія відносності дає підстави припускати існування різних моделей часу і простору. Сам Ейнштейн відзначив, що при потужних силах гравітації відбувається вповільнення перебігу часу і викривлення простору. На думку Амоса Орі, у випадку надання викривленої викривленій просторово-тимчасовій структурі форми кільця або спіралі, з'являється можливість подорожувати в минуле. При цьому з кожним новим витком у цій концентричній структурі людина буде все далі заглиблюватися у товщу часу. Я перевела подих. Невже на мою долю випало щось подібне? Але ж я цього ніколи не бажала. Навпаки, усіляко, усіляко уникала всього, що пов'язане з минулим, зі стресом дитячих років. Мені стало цікаво, і я продовжила читання. У недалекому минулому учені наголошували, що однією з невирішених проблем для створення машини часу була потреба в екзотичному матеріалі із надзвичайними властивостями – Речовина мусила мати негативну щільність, і лише за таких умов можна було б спробувати зробити петлю в часі.